Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Aləmin Və salatu və salamu alə əşrəfil ənbiyyə Və seyyidil mürsəlim əmma bax Rabb-i şrafil sadri və yəsirlə əmri və hələ lüqdətən Demək, qardaşlarla harada qalmışdıq? Qəbul olunmuş duanın sifəti Ki, şəx gətirir ki Əgər insan dua etdiyi halda Fəizə cümə mə'ə du du duayı hüdur-ul-qəlbi ayırdığı dua edərkən, insan fikrini zikrini bir yerə toplayarsa və ihlasla dua edərsə və bu etdiyi bu duası 6 əsas vaxt var ki, duanın qəbul olan vaxtları da o vaxtlara təsadüf eləyərsə, həmin vaxtlar günün üçdə biri, əzandan sonra, azamla iqama arasında, fərz namazlardan sonra Sonra imam deyir, cümə günü deyir, minbərə çıxanda, hətta deyir, cümə e, namaz qurtarına qədər, yəni burada əsas nəzərdə tutulan vaxt, imam iki xütbə arasında fazitə verirə. Məsələn, çox vardır ki, dilin, o arada o vaxtda edilən dua deyəm. Yəni. Sonra gətirir ki, <coughs> və cümə gününün ən axırıncı vaxtı cümə qurtarmağa, elə bir ki, cümə günü qurtarmağa, bir saat ya iki saat qalmış, yəni əsərdən əsas məğribə qədər olan vaxt nəzərdə tutulur. Yəni bu vaxtlara təsadüf eləyərsə və qəlb Allah Subhanahu taala qarşısında sınarsa, zəlil bir bərcildə düşərsə, insan özünü Allah Subhanahu taala qarşısında əzərsə və dua edən insan diyir qibləyə tərəf yönəlirsə, dəstəmamlı olarsa və əllərini Allah Subhanahu taalaya qaldırarsa və dua etməmişdən qabaq Allah Subhanahu heyəndsenə edərsə və duası əsnasında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə salavat gətirərsə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə salavat gətirərsə sonra duasının əvvəlində istihbar və tövbə Allah subhanətlələ istihbar diliyərsə, günahlarına görə tövbə edərsə sonra duayı başlayarsa və elədiyi Allah subhanətlələ istədiyi bu şey üzərindədir davamiyyətli olarsa Allah Subhanahu Allahın adları ilə, isimləri ilə, sıfatları ilə təvəssül edərsə və dua etməmişdən qabaq, yəni sədaqə çıxararsa, artıq bu dua hardasa, yəni geri bir duaya bənzəyir, yəni. Xüsusilə də xüsusilə də insan bu elədiyi dua peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin etdiyi duaların sözlərindən olar. Və ya, ümumiyyətlə, bu duanın, elə bil, məzununu Peyğəmbər salsam, elədiyi duanın məzununu daşıyarsak. Və dün ən dərsin haqqında bir şey də qeyd elədi ki, ümumiyyətlə, insana verilən fürsətdə azaldıqca nə olur? Dəyəri çox alır yəni. Yəni, məsələn, azanla iqamə arasında ondan duala hər gün var da bu. Gündə 5 dəfə insana verilir bu fürsət. Həftədə bir dəfə insana verilən fürsət ki, Gümə günü əsr namazına soru dua edirsən O süsət bir deyil Və yaxud həmçinin oruclar İldə bir dəfə olan aşırı orucu ilə <gülüyor> Birinci, dördüncü günlərin orucları en deyil yəni. Aydın qardaşlar Sonra şeyx gətirir ki Deyir Dua edəndə deyir Ən mühim məsələlərdən bir de odur ki insan Allah s.ə.vələnin Ad və sifətlərlə nəyinəsin? Təvəssül etsin Ümumiyyətlə Allah Subhanahu Quraan-ı Kerimdə deyir ki, Allah deyir təvəssül eləyin yaxşı əməllərinizlə. insan dua edəndə yaxşı əməllərlə necə təvəssül edir? Hər hansı bir əməl eləmisən, Allah rəzı olsun, yaxşılıq eləmisən, əlvi qaldırırsan, deyirsən ki, ya Rabbi, əgər bu əməlimlə, yəni bu əməlimlə elədiyim ya bu sədaqə ilə və ya yaxşılıqla əgər sənin rızanı qazana bilimsə, ya Rabbi, özün kimi yol mənim bu işimi asanlaşdır. Yəni qardaşlar hər artıq edədin Allah rəzası üçün yad payladığım qəsetlə payladığım filmlə kitabla hər dəsa hər məsələdə olduqda təvazökarluq elənsə, hər hansı məsələdə Allah rəzası üçün təvərrül elənsə, yəni bütün bu əməllərin hamısında nə eləmək var? Təvəssül eləmək olar. Sonra Şərq gətirdi ki, burada müəmməl məsələlərdən birizə duada Allah Subhanahu va ad və sifətləri təvəssül eləməkdir. Və Məsələ Allahu subhanahu təala Yəni Allah Allah subhanahu bir adı var bilir, o adla kim istəsə, Allah subhanahu al, o adla edilən duanı geri çevirir. O ad dəqiq bilinmir. Dəqiq bilinmir. O ad barəsində bir çox hədislər var. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm hədislərində buyurur ki, <coughs> Hazırtə gəlir ki, min hədis Abdullah ibn Bureyda aləbihə anə rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bir gün məscidə girir və görür ki, bir kişi dua edir. Allahumma <türük> inni esələka bi'anni əşhedu annaka əntə əntəllah. Bir nəfər ki, ya Rabbi mən şahid edirəm ki, sən təvk və şəriksiz olan Allahsan, səndən başqa heç bir ilah yoxdur. <türük> dü heç kimi, heç nəyə ehtiyac deyilsən, tək şərikisən, nə doğumsan, doğulmusan, sənin heç bir tayın, bərabərin, bənzərin, oxşarın yox. Yəni bu insan burada nə ilə dua edir? İxlas surəsi ilə. Aydın də İxlas surəsi dua edir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyir ki, "Ləqad səllallahu bil-ismil lazıdi ila su'lidi Bu insan Peyğəmbər sallallahu həmin insan üçün deyir ki, bu insan elə bir Allah Subhanahu-va taala adını istədi ki, Kim bu adla istəyirsə, Allah Subhanahu onun duasını geri çevirməz. Və izəduyə bihi əcəb şin duayıdır Allah Subhanahu ona cavab verən. Sonra başqa bir hədisə gəlir ki De aydə min hadis Anəs ibn Malik anhu kana ma Rasulullah sallallahu alayhi və sallam jalisən wa rajuhu yusalli. Anəs ibn Malik deyir yəni ki, bir gün deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam və bir nəfər yanımızda namaz qılırdı. Namaz kıldıqdan sonra həmin kişi dəyip, həla dua etdi. Sümdə feqâl, Allahümme inə əsələkə biənə ləkəl hamd. Lə iləhə illə əntə el-məndən bədiyəl-səməvəti vəl-ərd, yədəl-cələl-i vəl-ikram, yə hayy, yə qayyum. Ve bir nəfər dua edir ki, <coughs> Allahümme şükür hem səna məxsuslu, səna etdi, sənin tek sənişlərin şərəkin yoktu. Sen mennansan, yerləri göləri yaradansan, sen zulcələl-i vəl-ikramsan Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu duasını eşidəndən sonra deyir ki: "Laqad da'a Allahu bismil, bismil azim allazi iza du'i bihi Və Peygamber sallallahu alayhi ve sellem bu xədisdə deyir sözləri, yana yəni, bu xədisdə deyir ki, bu elə bir duala, yəni dua et ki Allah subhanahu onun dualarına cavab vercin. Sonra başqa bir hədisə gəlir ki, yəni bəzi rəvayətlər işə şey gətirir, başqa bir hədisdə gəlir ki, Allah subhanahu Bu adı Ər-Rəhməm və Yəni, insan dua edəndə yaxşıdır ki, istifadə eləsin ki, Allah spontan kağıranda dua ed edəndə istəyir ki, Yəni, Ər-Həm və Rəhimdir. Aydın qardaşıda. Sonra başqa bir həzistə gətirir ki, ayrıca gətirir ki, həyyül qayyumdur. Və ümumiyyətlə, buna bənzər həzistlər gəlir yəni. <coughs> Sonra Şeyx qəsrəni ki, fi Cami Tirmizi və Mustadrak al-Hakim min hadis-i ibn Abi Waqqasə nabi sallallahu alayhi və sallam və huwa fi batn al-Husayr. An la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin. Am şeyx Allahdan başqa deyə heç bir ilah yoxdur, yar yəni Allah subhanaka tək və şəriksizdir və mən deyər öz nəsəminə zülm edənlərdən oldum. Bu peyğəmbərin duasını gətirir burada. وإنه وَا لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له دبر فقال الترمذي حديث صحيحيه فشرح كثيري كي kim deyir, deyir. Ki, bu duanı elə bir müsəlman yoxdur ki bu dua ilə Allah subhanahu wa və Allah subhanahu wa insanın duasını istədiyini deyir yerinə yetirsin deyir və <gülüyor> mustadrak al-hakeim aidən hadisi zead an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam Ələ uxbirikum bir şeyin izənəq ilə bir acilin minkum deyir Fədə bihidi yüfərişullah anhu Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm bir deyir Mən deyir, elə bir şey xəbər verim ki deyir Elə biriniz olmasın ki ona bir bəla, sıxıntı üz versin Və bu duanı edəndə o sıxıntını Allah s.a. ondan ızaqlaşdırsın Deyirlər ki, bəli ya Rasulullah dinən Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm deyir Dua zinnun Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm deyir ki, Yunus Yəni ki, la ilaha illallah təsbihan ve sellem va qoulu hal ki, sizə Allah subhanahu wa taala-nın ən O ismin ki, onunla deyən insan istəsə deyir. İstəsə Allah subhanahu wa taala icabət edər. Həmçinin yenə peyğəmbər sallallahu alayhi sellem burada Həmin Yunus Peygamberin Duasını gətirir Aydın qarşıqlar Sonra şeyx buna bənzər dualar gətirir <coughs> Və Şəkəm dəstəndirə deyir ki Məsələnin sirri nədir? Hə? Məsələnin sirri Yəni, duanın zahiri ləfsi deyil yəni. Aydın qarşıqlar Bu, ümumiyyətlə bu Belə e psixologiya cəhətdə cahillər arasında laqça yayılıb. Görürsən ki, hər şeyin zahirini fikir verirlər. Bizə gərilə şirinlik duası yazdırırlar. Ənənəselə e, bir dua yazdırırlar. E, Bilirlər ki, bununla şir qaracan. Ayındə və müsəimmənlar arasında da görsən ki, başqa bir formada yayılır. Zahirən görsən ki, həccə qəfrirlər, amma insan o dua vaxtı ki, Allah subhanahu olan bağlılığı, görsən belə şeylə insan hardasə yaddan çıxarır. Bir dən hədsin zahir ki, məsələn, burada keçdik ki, Peyğamber s.a.v. deyir ki, kim o dua dua edərsə, o insanın duası qəbul olar, hədsin, hədsin zahir ilə kifayətlənir. Amma insan bilməlidir ki, məsələnin kökü nədir? Məsələnin kökü insanın Allah s.ə.v. olan irtibatıdır. Nə qədər orada insan Allah s.ə.v. bağlı olsa, nə qədər insan yaxın olsa, nə qədər insan özün Allah s.ə.v. qabağında əzə bilsə, zəlil, zəlil vəziyyətini sala bilsə, O qədər insanın duası daha güclü qəbul olur, yəni. Sonra, şəx şey burada gətirir, deyir, Zəkərə İbn-Əbid-Duniyyə kitab bildir, Məcəbini fi dəva deyir. İbn-Əbid-Duniyyə ümumiyyətlə, İslam aləmində böyük alimlərdən olub, yəni zuhd alimlərindən olub. Yəni ki, İbn-Əbid-Duniyyə yazılı kitablar, Zahidliyi mövzusunda, tərfi dünyalıq mövzusunda Yəni, belə mövzularda Yəni, çox gözəl kitablar var Bunun adı Bəli tərcümə eləyəndə İbni, Oğul, Əbi, Asa Dünya -yə. Yəni, elə bil ki Dünyanın asası Aydın də. Bir yandan bu Alim, məsələn, deyirik ki, belə kitablar yazıb Zülh Bir yandan deyirik ki, bu Yəni ki, bunun elə bir şey, ləqabı Dünya asasıdır Bələ çağırırlar Bu iki şey, bir araya necə cəmələməyir olar? Hə? Dünya asasıdır Dünya hə? asasıdır əgər Dünya oğlu olsaydı Aydındır Oğul əmşah salı sözlə Amma Dünya asası olanda, nə olur? Dünya asasıdır hə. Aydındır, <gülüyor> qardaşlar? Nəsə, demək, İbn-Əbəddin ya bir dualarına deyir, yəni cavab verilən kimsələr barəsində kitab yığıb, tarixdə ki, o kimsələr olub, Allah-u Sfələdə onların deyir, dualarını deyir, qəbul edib, yəni maraqlı şeylər yığıb, toqlayıb, bir yəni kitabı. Həmin kitabda da gətirir ki, Təəna racun min əsəhə bin nəbi sallallahu aleyhissəlləm min əl al ənsar yükənlə əbə mə ələq Peyğəmbər sallallahu aleyhissəlləm əsabə Adı deyir, e, künyəsi deyir, əbə mələq olur deyir. Və kənə təcəran deyir, yətəcəri məlin deyir, deyir, və liğir deyir. Və deyir, bu kişi öz malı ilə və başqalarının deyir, yəni pulu ilə gedib ticaret edib deyir. bihil əfəq, yəni bu baştan girirdi, bu başdan çıxırdı deyir. Və kənə nəsikəndi, variyandı, təxarəcədi, özdədi, çoxdi, Allah subhantaldan qorsan və müt Tələxiyyə hüllussun, deyir Muqanniq, Bir gün çıxanda Səhra ilə gedir Səhra ilə gedir Ümumiyyətlə, bu hədis Yəni, bir neçədən rəvayətdə gəlib Mən bu da bir yerə Sıxışdırıb danışıram Bu adam Səhra ilə gedəndə Quldur gəlir, tutur bunu Deyir ki Sənə nəyim var hamısı mənim, deyir Mağım da, deyir, canım Bu da, da deyir ki, yaxşı, deyir. Madəm ki, sən mənə deyil, malımı alırsan, mənə canım sənə nevi lazımdır? Mənə deyil, öldürdün, öldürmədən, sən qabağa düşəndə gitər. Gəl elə, sən malımın hamısını verirəm, deyil, sən mənə deyil, sax çıxalmaz, bıraxtma. O da uğru da ki, yaxı işi təmiz görmək lazımdır. <gülüyor> <gülüyor> A, bələ olmaz, deyir <gülüyor> ki, problem çıxardırsa. Nəsə, bu uğru bundan əl çəkməyir. Bu da ki, görücək, heç bir yolu yoxdur, deyir, heç olmusa, deyir, onu da deyir, sən Bir dən xaişim var səninlə Mən deyir onda qoyub İkir kəs deyir, icazə verir dey, namaz qılın e, Eçə deyir, axırıncı əmməlim Allah s.w. deyir namaz olsun. Bu adam özə quran hafiz olur Həmmi bu Şey tacir Deyir, təkbir aldım deyir namaz qılmağa Və deyir təkbirdən sonra deyir, qorxudan deyir hər şey çıxdı yazımdan deyir Bu da dağımda deyir kliniklə dey, Ampiyyəndir qıtaran kimi Yəni başımı kəsəcək Bir ağaqda, ki, də aya qalmışdı yadımda, həmin ayda Allah subhanələ deyir ki Və mə yüce bil-muttar və yəqşi su və yəcəlikum xuləfə il-ar ə iləhünnə Allah ələ həmin ayda Allah subhanələ deyir ki Və mə yüce bil-muttar Yəni, sıxıntı içərisində olan bir kimsəyə Kimsə, yəni, dua edərkən ona cavab verəndir, kimdir deyil Ücür-l-Muttarəzədə Vəyək şifir su və o sıxıntını ondan uzallaşdıran kimdir? Vəyək <gülüyor> və aleyhüm xüləqə il-ar insanı yer üzərində xəlifə edən Kimdir? Amma deyir, siz bunu deyir, çox az hatıdır. Yəni Allah subhanət hal, sual formasında deyir, amma cavabın içində deyir, yəni ki, bu laqq edən, mədə Allah subhanət haladır. Və deyir, hər şey yazından çıxmışdı, bir dənə ayə nələ, bu ayə nələ, namazını deyir, hamısını dey Onca bu ayanı oxuy-oxuyab, bir də gördüm ki, deyil, yanında deyil, kişi yıxıldı, deyil. Kişi çevirdim, gördüm ki, bir nəfər atın üstündə, deyənib, yəni bu, bunu yerə yıxan adam. Soruşdum, sən kimsən, deyil ki, sən elə bir dua etdin ki, deyil, yəni Allah səhmatə ola, deyil, mənə, deyil, səmalarda, deyil, sənə köməkləmək üçün gəndərdir. أنا دي انا دي ملك من اهل السماء الراقيه من دي 4 دي قاطن يلان ملكام دعوته بدعائك الاول كسميع الابواب السماء لقاقه عسيه هذه ثالث دعاء بنجئ ثم دعوته بدعائك الثاني فسمعت لاهل الارض مثلي بتجتر سو قال دي حسن دي فمن توضى وصلى اربع ركعاته Vada bi həzət dua deyir, istəyib ələhü deyir, məqrubən deyir, kəna əv qeyr-məqlu İlə də gətirməkdə şeyxə məqsədə odur ki, əsərimiz basırı deyir ki, kim deyir, dəstəmaz olarsa deyir, gözəl şəkildə deyir, namaz qılarsa deyir, sonra deyir, bu dua elə deyir, dua edərsə, insan deyir, insandı, istər olsun, istər qeyri-santı olsun Yəni ki, sıxıntı istər yəni insan dünyavi bir ehtiyacın sıxıntısı, istər həqiqətən də bir sıxıntısı var, ondan uzaqlaşmağı istəyir. Allah Subhanahu taala nə insanın suasını qəbul edir. Və sallallahu əleyhi və səlləm alə və alə alihi və, və səhbihi